Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali Bertatap muka muajah dengan antum wa ikhwan Dan akhwatuna dalam majlis salim ini Kita masih sama bersama dengan kitab yang baru Kitab Al-Bid'atu wa dhabiduha wa tharwasif lumah untuk tidak ada yang kitabnya? Yang mesin siapa? Pun? Ada di antara sini? Tidak ada. Oh, bagi di sana. Oh bagi sana. Oh, di sini tidak ada? Di sini. Tidak ada yang mesin ya? Tidak, musen, tidak, ada. Oh, tidak ada yang mesin. Oh, ada yang mesin. Belum ada ya? Kapan-kapan mungkin ada. Kita akan lanjutkan membaca kitab ini. Sampai pada penyebutan Uh, kewajiban menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh disebutkan di dalam kitab ini kata beliau wakama ja'a fi kitabillahil aziz al-amru tibai bittiba'i ma'anzalahullahu fi kitabih wal-nahyu والنهي عن اتباع ما وجد على الآباء ودعاءات الهوى وشيطان كما في الآية السابقة أو كان شيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله تحث الأمة على التمسك بالكتاب والسنة وإن فيهما النجاة لسمات Kata beliau dan sebagaimana Telah kami sebutkan Sebagaimana ada dalam kitab Allah Al-Aziz Tentang perintah Untuk mengikuti syariat yang Allah turunkan Dan larangan dari mengikuti Ajaran yang ada pada nenek moyang Serta penyuruh kepada hawa nafsu dan para syaitan Adanya perintah untuk mengikuti ajarannya Allah Serta larangan mengikuti warisan luhur Yang menyelisihi syariat Dan larangan mengikuti ajakan hawa nafsu Dan larangan mengikuti ajakan syaitan Sebagaimana hal ini disebutkan dalam ayat yang telah kita baca dalam pertemuan kemarin dalam Surah Luqman ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idha qila lahum ittabi'u wa idha qilal muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna ali abaana aw lakana syaitaanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir dan ketika dikatakan kepada mereka Ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian. Ternyata mereka membantah ajakan ini dengan mengatakan bahkan kami akan mengikuti ajaran yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Maka Allah membantah mereka. Apakah kalian akan mengikuti nenek moyang kalian dalam keadaan syaitan? telah menjerumuskan nenek moyang kalian kepada adabus sa'ir neraka sa'ir apakah kalian tetap akan mengikuti mereka dalam keadaan syaitan telah menjerumuskan mereka ke dalam adabus sa'ir hal ini telah kita lewati dalam kitab Al-Quran beberapa ayat dalam yang telah lalu sekarang kata beliau jahat, maka demikian juga tersebut di dalam hadith as-sahihah as-sharihah tersebut dalam hadith hadith yang sahih yang jelas dari Nabi alaihi yang berisikan tentang tahazul ummah dorongan anjuran kepada umat Alat tamassuk untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemarin kita telah baca ayat-ayatnya, kali ini kita akan baca hadis-hadisnya yang memerintahkan kita untuk bertahmasuk berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kata beliau, wa inafihi manajatul ismah. Dalam hadis yang akan kita baca ini juga terdapat penjelasan langsung dari Nabi bahwa berpegang teguh dengan keduanya. Terdapat keselamatan. Keselamatan dari syaitan. Ketika kita masih di dunia. Dan keselamatan dari siksa nanti di akhirat. Serta ul-ismah, perlindungan. Ul-ismah, penjagaan. Penjagaan bagi kita di dunia dari kesesatan. Dan penjagaan bagi kita nanti di akhirat dari kemurkan Allah. Sehingga kalau kita berpegang teguh dengan nas al-Quran wa sunnah. Kita akan selamat. Hal itu dipastikan oleh Nabi Kama kala alaih salatu wassalam Sebagaimana sabda Nabi alaih salatu wassalam Taroktu fikum Apa fikum Aku telah tinggalkan pada kalian Aku telah tinggalkan untuk kalian intama syaktum ma intama syaktum selama kalian berpegang teguh dengannya lantadillu kalian tidak akan sesat apakah itu yang ditinggalkan Nabi? kitabullah dan sunnahku kitabullah dan sunnahku katamu disitu ada? ya Berarti, dalam beragama itu harus mantap di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah merasa uh, kecil hati, minder, ragu. Ketika kita sudah memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah, maka pegangilah itu dengan erat. Itulah yang difirmankan dalam Al-Quran dan disabdakan dalam hadis. Walaupun mungkin manusia tidak mengamalkannya, manusia kebanyakan orang menyelisihinya, mencibir, tidak sama dengan kita, tidak masalah. Yang penting selama kita memiliki dasar Al-Quran, Sunnah pegangirat-rat dan janganlah kita terombang ambing oleh kehidupan masyarakat yang tidak di atas ilmu. Ya. Fakat. Bapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh dalam hadis ini Rasul telah memberikan jaminan. Rasul telah memberikan apa? Jaminan. Lelih mutama sikibikida billahi wasunatihi. Bagi orang-orang yang berpegang teguh, termasuk mutama sik yang orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah beliau. Rasul menjamin, menjamin yang pertama al-hidayata, hidayah. Wan najata, keselamatan. Wa adam ad Rasul menjamin yang ketiga tidak akan sesat. Al-muaddi yang akan mengantarkan lil halaki, akan kebinasaan. Mengantarkan kebar kebinasaan Di dunia, di dunia Wasyaqai Dan kesengsaraan Fil akhirah Di akhirat Ini dijamin oleh Nabi dalam hadith yang tadi kita Baca Yang direwatkan Imam Malik dalam kitab Mu'abta' beliau nah, Sehingga dalam rewat ini Rasul memberikan jaminan kepastian bagi mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya. Tetapi ingat, berpegang teguh di sini tentunya dengan sebenar-benarnya. Kalau setengah-setengah, ya jaminannya jadi tidak ada. Maksudnya setengah-setengah, setengah-setengah kita memegangnya Al-Quran dan sunnah, setengah-setengah yang lainnya kita memegangi hawa nafsu kita. Setengah-setengah, Sesuai dengan secara wujud memelihara jenggot memanya, tetapi akidahnya asharia, ya, sudah memakai jilbab baik-baik, tetapi manhajnya hisbudahri memanya, yang tidak mengikuti jalannya para salafus saaleh. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki pemimpin yang memutuskan keputusan yang harus dilaksanakan oleh semua anggotanya maka yang menjadi titik pusat pengikutan dari mereka itu adalah siapa yang menjadi pimpinan di waktu itu. Ketika pimpinannya berubah, kebijakannya berubah, maka pula agama mereka. Ini para hisbiun seperti itu. Beragama dengan kelompok. Adapun kita alhamdulillah tidak ada pimpinan di atas kita yang mewajibkan kita begini-begini ini. Begini. Keputusannya sekarang begini. Ini era baru, ini era setengah baru. Atau lama atau Tidak ada Semuanya harus di atas ilmiah Semuanya di atas Al-Quran Sunnah Ini mana hasil kita Sehingga Ada orang secara lahir Nampak Menghidupkan Sunnah Tetapi dia tidak bertamasuk Dengan sebaik-baiknya Tidak berpegang teguh Dengan Al-Quran Sunnah secara utuh Si misal khawarij Salat, puasa, baca Qur'an, memelihara lihyah, celananya di atas mata kaki, jidatnya hitam karena sering sujud, sering salat. Masya Allah luar biasa. Nabi memberitahukan hal itu kepada kita. Tetapi mereka adalah anjing-anjing neraka. Karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagian dan menyelisihi sebagian yang lain maka yang mendapatkan jaminan dalam ruwet ini adalah beliau mengatakan minta selama kalian berpegang tugu dengannya kalau sudah ada campuran hawa nafsu berarti sudah tidak berpegang tugu sudah mengikuti uh, hal yang sesat tokoh yang bid'ah yang batil berarti sudah tidak berpegang tugu dengan otuh ya jaminan Mendapatkan hidayah, petunjuk, keselamatan, tidak sesat. Ya ilang. Bagi siapapun dia orangnya. Bisa dibahami hadirin. Maka ada seorang syih babanya. Syih ahlu sunnah. Disyihkan di zamannya. Semisal. Banyak hewan. Yang dulu-dulunya adalah murid-muridnya ulama kita. Ya, Masafal Adawi. Yang memiliki kitab Jami Gamin ah Nisa Abu Yusak Waini Dan yang lainnya Untuk yang terakhir ini Fitnah Muhammad Al-Imam Yang ada di Ma'bar Dulunya dia adalah uh, Muridnya Syekh Mukbil Di zamannya menjadi imam Imam Masjid Bukan imam dalam hal ilmu hadis. Disebut Muhammad Al-Imam Karena dia sebagai imam saja Sebagai lakob Dilakobi dengan kalimat Al-Imam Imam Masjid Nah Uh, kenapa kalau dia bisa sesat? Dan dikatakan oleh ulama di zaman sekarang ini. Seperti Syawabed. Dia adalah seorang mubtaidu undal. Ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. dan Sunnah Dengan sebaik-baiknya. Sebenar-benarnya. Secara otoh. Di antara tandanya adalah. Dia Membuat perjanjian damai dengan huthi syi'arafidah. Di mana syi'arafidah ini kufar. Yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Tetapi dia membuat perjanjian yang berupa persaudaraan. Antara dia dengan syi'arafidah. Ini penyimpangan. Maka ketika seorang itu sudah uh, mengikuti hawa nafsu jaminan yang ada dalam hadis ini hilang. Bisa diba'mi hadirin. Demikian pula kita ini. Kita ini walhamdulillah mudah-mudahan istiqamah. Tetapi kalau satu hari kita hawa nafsu kita lebih kita kedepankan, lebih kita eh, ajukan, lebih kita kejar ingin memenuhi hasrat walaupun itu menyimpang dari syariat, ya berarti kita sudah melanggar hadis ini. Jangan salahkan hadis ini. Saya pikir saya sudah ngaji siew banget, tinggok jadi sesat ya. Haditsnya salah apa ya? Bukan haditsnya yang salah, karena andanya yang sudah menyimpang. Bisa dipahami hadirin? Hmm. Karena banyak orang yang dulu aktif hilang. Jani, wong nieta siapa? Niwanur tau keton jadi hilang. Permunculan yang baru-baru, yang lama hilang, yang baru tumbuh hilang maningnya, itulah yang namanya hidayah, Wahabwan. Ya, hidayah itu minallah, Allah yang memberikannya. Wa fi muqabilil dalik, kata beliau, dan muqabil dalik dan satu perkara yang bertentangan dengan ajakan tadi di atas adalah bid'ah dan mengada-ada dalam urusan agama kalau tadi kita sudah uraikan sedikit ayat yang kemarin telah kita baca dalam bulan yang lalu kewajiban mengikuti syariat secara utuh ayatnya disebutkan tiga di sini sudah sudah kita lewati dalam pertemuan kemarin kemudian hadisnya juga telah kita baca Kewajiban mengikuti syariat dengan utuh. Maka lawan dari pembahasan itu adalah. Lawan artinya. Adanya ajakan kepada bid'ah. Ini berarti lawan. Yang harus diikuti Al-Quran wa Sunnah, Tetapi ada-ada ia mengajak kepada bid'ah. Ini berarti lawan orang ini. Paham ini kamu semin? Lawan. Disuruh mengikuti Nabi. Eh malah jenengan mengajarkan kebidaahan. Berarti jenengan ini memang orang yang menentang sagadekhan. Ini akan kita bahas. Nah, 'an tidak Dalam pembahasan sisi yang kedua, syariat kita Allah dan juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ummat manusia yakni melarang kaum muslimin dari membikin-bikin bidah dalam urusan agama dari membikin-bikin bidah dalam urusan agama wa haddara minal bid'ati dan memperingatkan dari bahaya bidah dalam Al-Qur'an dalam hadis Dua-duanya mem, melarang kita untuk membikin-bikin hal yang baru dalam urusan agama. Dan memperingatkan kita dari bahaya kebidahan. Wa bayyana li ummatihi. Allah dan Rasulnya. Juga menjelaskan untuk umatnya. Anna kulla bid'atin fidinillahi dolalatun. Bahawa semua bid'ah dalam urusan agama Allah adalah sesat. Ini dijelaskan di dalam Nas ya, Al-Quran dan juga dalam Nas hadis. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan umpamanya, boleh kita melakukan bid'ah, mana? Mana ada satu ayat pun yang memerintahkan atau membolehkan kita melakukan bid'ah, mana? Tidak ada. Mereka ujung ujung yang paling mempengnya itu mengatakan bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayi'ah. Tapi untuk membawakan dalil, mereka tidak akan mungkin bisa mendapatinya. Apalagi dalil yang memerintahkan untuk membuat bid'ah itu tidak akan mungkin ada. Fakal alaihissalatu wassalam, Bersabda Rasulullah alaihissalatu wassalam, Kama fi hadith al-Irbad bin Sariyah Sebagaimana dalam hadis al-Irbad bin Sariyah Alladhi raahu Abu Dawud wa Tirmidiyu Wa qala hadithun Hasanun Sahih Sebagaimana terdapat dalam hadis al-Irbad bin Sariyah Yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud Tirmidiyu Dan beliau mengatakan hadis ini Hasan Sahih Qala disebutkan dalam hadis ini Urbat bin Sariyah mengatakan wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wa balighatan wajilat minhal qulubu wadharafat minhal uyunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'azana memberikan mau'izah nasihat-nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengenang yang membuat getar hati-hati kami dan menyebabkan mata kami pun berlinangan. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena hamududun wadi, seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah. Fauzina, maka wasiatkanlah kepada kami beberapa wasiat. Kala, maka Rasulullah memberikan beberapa wasiat. Husyuk, bintak Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Qasam Iwat Taati. Aku wasiatkan juga kepada kalian untuk mendengar dan selalu mentahati. Wa intaamaralaikum abdun. Walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak. Wainnahum ayash minkum dan sesungguhnya barang siapa yang hidup diantara kalian setelahku fasayarau maka dia akan melihat ikhtilafan katsiran perbedaan yang sangat banyak fa'alaykum maka wajib atas kalian bi untuk mengikuti sunnahku Wasunnatil khulafa'ir Rashidin al-Mahdiin dan mengikuti sunnahnya para khulafa' khalifah-khalifah yang rasyidin, terbimbing al-Mahdiin yang telah mendapatkan ini. petunjuk. Al-Du'aliyah bin Nawajid, kigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Wajaku memahdahsatilomur dan hati-hatilah kalian dari hal-hal baru dalam urusan agama. Kainna kullal bid'atin dhalalaton karena sesungguhnya semua yang bid'ah itu adalah dhalalaton sesat Disebutkan dalam riwayat yang Imam Nasa'i wa kullal dhalalatin finnar dan semua yang sesat itu di neraka Ini hadisnya Bisa diikuti? Bisa ikuti enggak, Mas? Yang bisa ikuti diharokati harakati apa-apa? Oh enggak tahu yang dibaca gimana? Halaman ya. 8. Halaman 8. Dapat, Mas? Tahu nomor 8 Arab tahu? Eh mana gak tahu juga. Hmm. Huruf Huruf kebalik. Fi apa ya? ya. Baris yang terakhir itu. Itu yang tadi kita baca. Jadi dalam hadis Irbad bin Syari ini titik beratnya adalah apa? kewajiban mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para ulama Rasulul Mahdiin, plus juga langsung diikuti dengan peringatan dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Kenapa? Karena semua yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Yang bid'ah semuanya adalah bala Allah. Yang dolalah semuanya di neraka. Sehingga uh, tidak ada izin bagi seorang manusia pun untuk keluar dari yang disyariatkan. Itu tidak ada izin. Saya Islam ya Islam ini orang kaya Rasulullah. Ini tidak ada izin. Kalau kamu Muslim, dia ya harus seperti Islamnya Nabi. Kenapa? Karena larangan mengadakan sesuatu yang tidak di... Ajarkan, ini menunjukkan anda tidak boleh lepas dari yang disyariatkan Sehingga tidak ada saya Islam Indonesia pakai adat isi adat Indonesia Hah, Islam Nusantara Lebih cukup lagi Islam Purbalingga makanya. Aliansi Islam Purbalingga makanya. Waduh ini repot Tidak diperkenankan kita untuk mengada-ada Siapapun kita ini menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan dalam berislam. Dengan islam yang tidak di syariatkan Sampai sini bisa dipahami. Ya. Kita baca yang halaman sembilan. Baris atas. Yang pegang kitab dilihat. Nah. Baris yang atas. Supaya ada oleh-olehnya ilmu sehingga nanti bisa dimurajaah kembali fa hadzal hadits maka hadits ini fa maka hadza ini al hadits hadis yubayyinu lana Janiban aziman. Min jawani bil hifadhi ala kianil ummah. Maka hadis ini menjelaskan bagi kita. Sisi yang besar. Janiban aziman. Menjelaskan bagi kita sisi yang sangat besar. Dari. Sisi-sisi penjagaan terhadap keutuhan umat. Hadis ini menjelaskan. Sisi yang sangat besar dalam hal menjaga keutuhan umat. Agar jangan bercerai-berai. Bagaimana caranya? Ikutilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Dan jangan membuat bid'ah. Ini cara. Agar umat bersatu dan tidak tercerai. Walehirsu hadis ini juga menjelaskan tentang hirsu ala salamatnya minat tafarki almuadil fitnah hadis ini juga menjelaskan tentang kesemangatan nabi kesemangatan nabi alhirsu akan keselamatan bagi umat ini. Nabi sangat semangat dalam apa? Dalam hal menyelamatkan umat ini minat tafarruqi dari perpecahan-perpecahan yang akan mengantarkan kepada fitnah. Fitnah yakni kehancuran, al-muaddi yang akan mengantarkan kepada fitnah, kehancuran, fitnah, fitnah bid'ah dan kemungkaran. Nabi semangat luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, Barang siapa yang hidup setelah ku akan mendapati berbagai macam perbedaan yang sangat banyak. Fitnah, fitnah ini, fitnah bid'ah ini, bid'ah itu, sesat ini, sesat itu, banyak sekali. Maka beliau memberikan nasihat, pejangan, wasiat kepada kita. Untuk bisa lepas dari perpecahan itu. Beliau mengatakan, Wajib alaikum bisunnatih. Wajib bagi kalian mengikuti sunnah dan sunnah para khalaf Rasul Muhammadiyin serta jangan melakukan bid'ah. Ini adalah tanda kesemangat Rasul dalam hal menjaga keselamatan umat dari perpecahan. Wadalaika, hal itu diwujudkan bihasiha ala luzumil jamaah. Hal itu diwujudkan oleh Nabi dengan dorongan beliau. Ajakan, anjuran beliau kepada umat ini agar berpegang teguh dengan al-jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah. Al-jamaah yang dimaukan adalah beliau dengan para khalifah ar-Rasyidin. Sehingga al-jamaah yang dimaukan bukan jamaah-jamaah yang sekarang ini ada. Ya, ayat Al-Quran turunnya zaman dulu Kok jamaahnya zaman sekarang Maka yang dimaksudkan Al-jamaah dalam ucapan beliau Yang di halaman 9 ini Adalah Al-jamaah Yang ada dalam hadith Irbadin Syariah Nabi dan Khulafa Rashidin Ini Nabi mendorong kita Menghasung kita Memberikan semangat kepada kita untuk mengikuti al-jama'ah. Dan berpegang teguh dengan sunnah beliau. Serta. Wal-ibti'adu. An-kullil muhtasat. Ibti'ad. Menjauhkan diri. Dari. Setiap hal-hal yang baru. Al-muhtasat. Fil-iqad dalam urusan. Akidah. Wal-af'ali dalam urusan perbuatan, amalan. Wal-aqwali dalam urusan ucapan-ucapan. wal -ucapan. dan dalam urusan manhaj, manhaj. Ini dia. Nabi mengharuskan kita agar kita mengikuti al-jamaah dan tamasu dengan sunnahnya. Dalam lafad apa? Alaykum bisunnati wa sunnatil khulaf dan Nabi memerintahkan kita untuk menjauh dari semua hal yang bid'ah dalam akidah atau dalam ucapan perbuatan manhaj dan yang lainnya. Dalam ucapan beliau wa iyyakum mumahdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Allati di mana kata beliau yang mana allati yang mana? Hal-hal yang baru hal hal yang bid'ah bid'ah itu tadi tajurrul ummata ila shiqaqi wan niza'i al muaddi ila al ikhtilaf wal furqati alladhi di yang bid'ah bid'ah itu tadi tajurrul ummata akan menyeret umat ini dan artinya menyeret umat ini ila syiqaqi kepada syiqaq perpecahan waniza dan per, e, perselisihan al-mu'adi yang akan mengantarkan ila lihtilaf kepada perselisihan dan bercerai berai. Bisa dipahami hadirin nah. Yang megang kitab Mudah-mudahan bisa Dan yang tidak Megang kitab mudah-mudahan paham nah. Apa kebalikannya Yang megang kitab Tidak paham Karena mana situ disanya Mikirin huruf tok malah Tidak paham Yang tidak megang kitab Ngantuk karena terlalu pelan eh, Ini Yang khusus yang mana ini Yang pertama atau yang kedua ini kira-kira nah ini mudah-mudahan bisa diikuti ya pelan ini pelan materi ini sudah kita sering dapati cuman kita belum punya kitab antum belum bisa menerangkan kalau antum bisa menerangkan kitab ini di depan umat masya allah luar biasa ya antum bacakan kitab ini di depan Tami masjidnya kalian kalian bermakna. Kemudian beliau mengatakan, lianna Rasulullah Rasul lianna Rasul al-Huda, salallahu anhi sallam, lam yufarik hadhid dunya hatta balagha ummatahu ma ilaihi min shara'i dinihi li anna rasul dan juga dikarenakan ini atau sesungguhnya rasul ya lam yafarik hadi dunya beliau meninggalkan dunia ini yang dimaksudkan adalah wafat. Tidaklah Rasulullah meninggalkan dunia ini kecuali atau sehingga beliau telah menyampaikan kepada umatnya ma'auhaul Allah. Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala Wahyukan kepada beliau Min syara'i dinihi Dari syariat-syariat agamanya ini Jadi yang namanya uh, Rasul itu tidaklah meninggal dunia Kecuali semua yang diwahyukan Semua yang disyariatkan Itu telah Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi ilmu dan amaliyah. Sehingga jangan sampai ada orang yang menganggap ilmu memang sudah disampaikan, tapi kan tata cara masing-masing boleh. Ini yang biasa didengungkan oleh alul bidah, karena kami tidak mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Anda perhatikan kalimat ini. Mereka alul bid'ah mengatakan bahwa kami ini tidaklah mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Kami ini melakukan yang ada dalam Islam. Membaca subhanallah ada dalam Islam tidak? Ada. Membaca alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ada dalam Islam? Ada. Membaca kulhululohi wa ahad, kulamtu rabina, sulamtu falak ada? Ada. Membaca surat surat apa biasanya? Eh, ada tidak? Ada. Masa kami dikatakan mengada ada yang tidak ada. Ini semuanya ada dalam Islam kok. Diadakan dikatakan bid'ah, dikatakan ini mengarang-arang. Wah ada semuanya dalam Islam. Masa dikatakan hal ini bid'ah. Yang bid'ah itu adalah mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Ini semuanya ada dalam Islam kok dikatakan bid'ah. Bid'ah napa mboten, Mas? Inan jawab napa, Pak? Bid'ah napa mboten? jangan sembarangan ngomong bid'ah. wah, Makai gitu. Jenengan apa langsung jeneng kep meneng bae resah ngomong. Heeh. Eh. Mau neta ya, oke bidau, oh, soran yang senai, bahasa dia hadapi langsung sama mereka, diam antum nggak bisa jawab. Yang bidau itu kan, yang mengada-ada yang tidak ada dalam Islam, kok? Nah, ini semuanya tidak ada dalam Islam, kok? Enggak, dai Khan. Apa jawabnya? Apa nggak perlu jawab? Hmm, bisa jawab, kok? Hmm. Ya. Jawabannya adalah apa yang barusan kami sampaikan bahwasanya Nabi Tidaklah meninggal dunia kecuali telah menyampaikan semuanya Menyampaikan apanya? Menyampaikan secara ilmiah dan amaliah Secara subhanallah alhamdulillah akbar sudah disampaikan Plus juga bagaimana cara mengamalkannya Kita tidak diperbolehkan tidak diserahkan kepada kita membuat tata cara sendiri sendiri harus sesuai yang disyariatkan karena itu walaupun kau membaca subhanallah alhamdulillah akbar tetapi caranya tidak semisal contoh dari Nabi maka ini pun termasuk mengada-ada dari sisi caranya ini pun beda karena apa? seandainya Nabi AS salam Uh, membolehkan kita Untuk Membikin tata cara sendiri Maka Berarti sungguh Umat akan diberikan Kebebasan untuk mengada-ada Diberikan kebebasan Untuk membuat syariat Diberi kebebasan Dan tidak ada kewajiban untuk Mengikuti beliau Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampai tengok Ngomong karpungonora bapak akan semisal itu. Tetapi Nabi melarang kita dari segala hal yang baru. Baru dalam hal ibadah jenisnya atau baru dalam hal tata cara atau baru dalam hal bilangan dan ketentuan-ketentuannya. Itu semuanya hal yang baru yang tidak disyariatkan. Maka itu masuk pada lafad Hadis. Man amila amalan Barang siapa yang beramal sebuah amalan. Ini berbicara masalah teknik Tata cara berbicara masalah bentuk amalan. Memang subhanallah, memang Alhamdulillah dibaca. Tapi teknis pengamaliannya. Ketentuan hari, ketentuan waktu, ketentuan tempat, ketentuan bilangan. Ketentuan urutan. Dicampur ini dengan itu. Ketentuan semisal ini, ini amalan. Maka masuk dalam lafad hadis ini. Man amila amalan. Barangsiapa yang beramal sebuah amalan Laisa alaihi amruna Yang pada amalan tersebut Tidak ada contoh dari kami Contoh dalam teknis perbuatan Tata cara Tidak ada Maka tihani tidak ada contoh Teknis perbuatan itu dari kami Fahuwa raddun Maka amalan perbuatan itu Tertolak Bisa dipahami? Sehingga teknis cara dalam beribadah pun harus sesuai dengan nabi. Dulu pernah ada bukan apa yang tadi kami sampaikan, bukan hanya di zaman ini saja. Itu syubhat sudah di zaman Ibnu Mas'ud masih hidup. Sebagian nabi tidak begitu lama. Ibnu Mas'ud masih hidup dan para sahabat masih banyak yang hidup adanya beberapa pemuda yang membaca tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Masing-masingnya dibaca seratus kali, seratus kali. Dipimpin oleh seorang di antara mereka dan dihitung dengan kerikil. Dibaca bersama-sama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, seratus kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah, seratus kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar seratus kali. Alhamdulillah, seratus kali. Dihitung dengan kerikil dan dibaca bersama-sama. Begitu Ibn Mas'ud melihat hal ini. Ibn Mas'ud mengingkarinya Ma Alangkah cepatnya kalian binasa Ke Begitu mereka mendengar Kalimat Ibn Mas'ud Alangkah cepatnya kalian binasa Mereka marah-marah Loh Kami ini dikatakan binasa Ya Abu Abdul Rahman Manuridu ilal khair Kunyahnya Ibn Mas'ud Ya Abu Abdul Rahman Ya yani Ibn Mas'ud kami begini, begini, begini ini tidak tidaklah menginginkan kecuali kebaikan binasa dari sebelah mana. Kami bukan pezina, bukan pemabok, bukan tukang uh, narkoba. Sedang berdikir bahkan kami ini, bertasbih, bertamid, bertahlil. Masa binasa sih? Mereka sempat diri. Semisal mereka-mereka yang di zaman ini. Masa kami bertazwih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, perhiasin, ber-ber-ber-ber. Masa kami bedah dan salah. Kau balas yang apa-apa bedah. Itu ada di zaman dulu. Sebagaimana ada di zaman sekarang ini. Kemudian Ibn Masyud mengatakan. "Aantum ala millatin ahda minlah Muhammadin alaihi salatu wasalam am am antum muftatihu bab ad-dhalalah apakah kalian ini sekarang dengan melakukan perbuatan tasbih takbir tahmid tahlil seratus kali dibaca bareng-bareng di itu dengan lirkil kalian merasa berada pada sebuah ajaran yang lebih baik daripada nabi karena nabi enggak pernah seperti itu tekniksnya kalau tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Nabi seperti itu atau tidak? Ya iya Nabi yang mengucapkan laidahilallah. Nabi yang mengucapkan subhanallah. Mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan Allah Akbar. Tetapi masalah teknis. Cara. Apa Nabi seperti kalian ini? Duduk melingkar dengan dibaca e, bersama-sama. Seratus kali masing-masingnya. dengan krikil. Nabi tidak pernah. Sekarang ini pertanyaanku. Kalian merasa di atas sebuah ajaran yang lebih baik daripada Nabi? Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Yang benar yang mana kira-kira? Dua-duanya. Kalau kalian merasa ini benar. Nabi tidak pernah. Tapi kalau merasa benar. Berarti kalian merasa di atas sebuah ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi. Ya Tidak benar maksudnya benar sini adalah berarti sesat kamu gitu. Atau kemungkinan kedua, kalian melakukan sesuatu yang nabi tidak pernah lakukan secara teknis. Tetapi kamu tetap mengerjakannya berarti kamu sedang membuka pintu kesesatan. Nah, bisa dipahami sehingga dalam masalah teknis cara ketentuan bilangan, ketentuan ee, dibaca bersama-sama jemaatan. Atau munfaradan atau satu-satu sendiri-sendiri. Ini harus dengan juga sunnah Nabi Alaihi Wasallam tidak boleh sembarangan masing-masing. Bisa dipahami ini kaum-masing? Berarti beribadah angel ya. Ya orang gampang baik. Asalkan berilmu gampang pak. Kalau antum ingin beribadah tapi tidak mau berilmu, ya angel. Ora uh, tau sinau kepeng ibadah, jatuh mubtadah, angel teman ya apa-apa bid'ah ya. Salah besalah bin ora tau ngaji. Tetapi jika lo ngaji, taklim, mengenal ilmu ibadah akan menjadi apa? Mudah. Kemudian yang berikutnya فَبَيَّنَا لِلْأُمَّتِ كُلَّمَا فِيهِ صَلَاحُ دِينِهَا وَدُنْيَاهَا Maka Nabi AS telah menjelaskan kepada umat Nabi AS telah menjelaskan kepada umat segala apa yang padanya terdapat kebaikan Dunia wiyah dan kebaikan duniyah. Nabi telah menjelaskan semua kebaikan bagi umat manusia yang berkaitan dengan agamanya dan juga yang berkaitan dengan dunianya. Wa tarakaalal mahajatil al baii dan Nabi meninggalkan umat ini. Ya, ini belum meninggal dunia. Meninggalkan umat ini alal mahajatil belta berada di atas hujah yang sangat jernih yang sangat jelas yang sangat putih yang sangat bening atau jelas leluhurkan hariha saking jelasnya saking terangnya itu bagaikan malamnya semisal siangnya yang seharusnya malam gelap itu menjadi terang benderang seperti siang seperti itulah penggambaran ajaran Islam ini terang benderang walaupun tengah malam tetap terang benderang sehingga tidak ada yang tercecer tidak ada yang tersamar semuanya sudah dijelaskan secara ilmiah dan amaliah bukannnya Al-Qur'an tok 30 juz isengono karepmu dipahami dewek-dewek tidak tetapi turun syariat begini ilmunya begini prakteknya sudah ada oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaghzihi anna illahalikun la yazihu tidaklah seseorang yang menyelisihi. yazih menyimpang anha dari yang disyariatkan oleh beliau Illaha likun kecuali dia akan binasa kecuali dia akan binasa Allah Karena Allah Azza wa Jalla akmalin nabiyuddin Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akmalah telah menyempurnakan bagi nabinya agama ini Allah telah menyempurnakan agama ini bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dari sisi apa Sekali lagi dari sisi secara ilmiah dan juga dari sisi secara amaliah prak Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, menhaj Semuanya sudah sempurna Tidak tersisa Artinya berarti kita tidak diberi Satupun kesempatan Untuk mengada-ada dalam bidang agama ini Bidang manapun juga Allah telah menyempurnakan agama ini Wa tamma alihi ni'mata Allah telah menyempurnakan keniamatan-keniamatan atas beliau. Ni'mat semuanya telah sempurna. وَرَضْيَا لِلْبَشَارِيَةِ كُلِّهَ الْإِسْلَامَ دِينًا Dan Allah telah rida bagi umat manusia semuanya. Islam sebagai agama bagi mereka. Disebutkan dalam Al-Quran. Dalam suratun Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum watamamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islamadinan Al-yawma hari ini akmaltu aku telah menyempurnakan lakum bagi kalian dinakum agama kalian Wahdum tualeikum nyamati dan aku telah menyempurnakan atas kalian kenyamatan-kenyamatanku walaupun itu dan aku reda untuk kalian Islam sebagai agama ini menunjukkan bahwa Agama selain Islam Allah tidak ridho, ya sehingga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan manusia untuk beragama dengan selain Islam. Ini aturannya siapa? Aturannya Allah. Kalau aturan orang-orang mengatakan boleh saja silakan beragama itu bebas, pakai agama manapun silakan. Yang penting baik. Budi pekertinya. ya monggo ajaran jenengan. Tapi kalau ajarannya Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan segalanya, tidak mengizinkan kita untuk beragama dengan selain Islam. Sebutkan pula dalam ayat Ali imran ayat yang ke-85, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa وَمَيَّبْتَغِي Ghair al Islam dīnan, fālayyukbala minhu, wahyu fil akhirat min al khasirin, wa ma yabdarī dan barangsiapa yang mencari. Ghair al Islam selain Islam dijadikan sebagai agamanya, maka Minhu. Tidak akan diterima dari dia sama sekali Tidak akan diterima dari dia sama sekali Wahuwa fil akhirati dan dia di akhirat Minal khasirin Dari kalangan orang-orang yang rugi Kata Syekh Fadilu kamu labi nas sihadil ayatil karimah maka agama Islam telah sempurna dengan nas ayat yang mulia ini kalau ada orang yang mengatakan agama masih kurang bertentangan dengan ayat kalau ada orang yang membuat bid'ah Bagaimana ini Berarti dia mengatakan Islam belum sempurna atau tidak Coba dipahami Menyenangkan yang jawab Orang melakukan bid'ah Mengada-ada sesuatu yang Tidak disyariatkan Dia itu Meyakini agama Islam ini Telah sempurna Atau agama Islam ini Masih kurang Kira-kira yang mana yang benarah? Al-Bid'ah itu masih kurang, ya. Tetapi mereka mengatakan, enggak. saya kami yakin Islam itu sempurna, karena mereka membaca ayat ini, enggak berani mengatakan agama Islam ini masih kurang. Oh, enggak berani mas, ayatnya jelas-jelas kok. Al-Yumma Kama Tulakum Tinnakum. Nah, ini dia. Tetapi dia tetap mengada-ada yang tidak disyariatkan. Gimana? Kira-kira. Cara menjelaskan kepada dia tentang haramnya bid'ah dari sisi agama ini telah sempurna. Hadirin kaum muslimin jami'an akan ada penjelasan yang lengkap panjang, lebar, tinggi, rendah yang cukup bagi kita insyaAllah dalam membahas tentang hal ini. Kondisi bid'ah itu sesungguhnya secara lisanul hal lisan kondisi lisanul maqal itu lisan bibir lisanul maqal artinya lisan yang untuk bicara mengatakan Islam sempurna tetapi bukti nyata secara kenyataan mereka kenapa kok mengada-ada ibadah yang tidak ada dalam Islam ini secara kenyataan dia mengatakan Islam itu belum sempurna, karena apa? adanya hal yang kami dapati yang kami lakukan ini baik secara agama ternyata kok tidak ada dalam islam berarti kan dari sempurna ini dia jadi lisan makal oh. mengatakan sempurna tetapi lisan kondisi mereka mengatakan islam belum sempurna nanti akan ada pembahasannya Belum adhan? Belum ya? adanya sekarang jam berapa? 12 lebih ya? 12 lebih berapa? Lebih 15 ya bubed ya? 15? Oke okay. Kita lanjutkan Mm -mm. Ada yang ngantuk? Banyak yang di belakang karena nggak nongol sih, jadi itu kambangan tukan itu mm -mm. makhluk gaib mm -mm. yang di balik tabir saja semangat nggak ada yang ngantuk yang di sini banyak yang antuk. Iya mm -mm. yeah. kayak gitu apa enggak? Apa malah yang di balik tabir? Banyak yang ngobrol Karena tidak ngantuknya itu bukan karena perhatian taklim Karena banyak yang ngobrol sehingga tidak ngantuk Ya Namanya jetaklim siang Hah? Ngantuk Itu satu hal yang biasa Kita lanjutkan Faddinu kamula Bi hadihin nas al karimah Maka agama Islam ini telah sempurna dengan nas ayat yang mulia ini. Wal Rasulullah SAW, Balagal balagul mubin. Beliau Rasul telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Rasul telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Kalimat ini akan disebutkan di dalam beberapa kalimat berikutnya. Apa makna menyampaikan dengan penyampaian yang jelas? Bukan hanya dari sisi kalimat. Jelas dan gamblang. yang memiliki muatan artian sempurna. Tidak ada yang tercecer. Kama kalad Aisyatu. Ummul mu'minin radhiyallahu anha limasruqin. Kama fi sahihi muslimin. Sebagaimana Aisyah. Ummul mu'minin radhiyallahu anha. Mengatakan kepada... Al-Masruq Hal ini tersebut dalam Sahih Muslim Qalad Aisyah mengatakan Wa man za'ama Anna Muhammadan Katama shay'an Mimma anzalallahu alaihi Faqad a'azama Alallahu alfariyata Wallahu yakul Ya ayyuhal rasul Baligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam tafal fama Barang siapa yang menyangka kata Aisyah Barang siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ma syai'an menyembunyikan Syai'an sesuatu. Mimma anzalallahu alaih. Yang Allah turunkan kepada beliau. Fakat azamak. Maka sungguh dia telah. Melakukan hal yang sangat besar. Yang berupa kedustaan. Atas nama Allah. Dia telah melakukan hal yang sangat besar. Yang berupa Kedustaan. Kabar Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an yang isinya menyebutkan bahwa nabi menyampaikan semua risalah. Tidak ada satu pun yang disembunyikan. Ternyata ada yang masih menyangka nabi itu tidak semuanya disampaikan, ada yang masih disembunyikan. Ini loh yang kami bikin-bikin ini kan baik, tapi kok kenapa nabi enggak ajarkan? Jangan-jangan memang nabi enggak ajarkan karena disembunyikan. Ini dia kata mereka. Bari siapa yang menuduh Nabi telah menyembunyikan salah satu diantara syariat ajaran yang Allah turunkan kepada beliau, maka sungguh orang tersebut telah mengada-ada kebohongan, kedustaan atas nama Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berhormat, Ya ayyuhar rasul, wahai rasul ballyh sampaikanlah ma unzila apa saja yang Allah turunkan kepadamu dari ربmu sampaikan semuanya apa yang Allah telah turunkan kepadamu wa tafal jika kamu tidak menyampaikan semuanya jika kamu tidak mengerjakan hal ini. Tidak menyampaikan semuanya. Fahamaballakta risalah tahu. Maka berarti kau belum menyampaikan risalahnya semuanya. Satu saja. Kalau belum beliau sampaikan. Berarti Rasul ini tidak menyampaikan risalah secara total. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan bahwasanya Nabi. Adalah. Bilakah belahul mubin telah menyampaikan agama ini dengan penyampaian yang sangat jelas berarti orang yang menyangka bahawa senyian Muhammad alaihissalam masih menyembunyikan salah satu saja yang disyariatkan oleh Allah, dia telah bertentangan dengan ayat ini di mana Allah telah memberikan persaksian fasihnya beliau telah menyampaikan serautuh seluruhnya ternyata dia menyangka nabi masih menyembunyikan faqaunuddin kamula war rasul ballaha kama fi kama sabqal hadith bidhalik wa kama ja fi hujjatil wadaa hina qala nasi wa yuballighum syaril islam wa wa yubayyin al halal wal haram muhurmatid dimul arad wa kullu ma amara Allahu bihi wa nahaa an wa yaqulu lahum ala hal balaghtu fayaqulu na'am fayarfa'u yadahu ila as-samaa' wa inkituha 'alayhim wa yaqul Allahumma ashhad Allahumma ashhad maka fa qawlun din yang telah sempurna dan Rasul telah menyampaikan semuanya. Perhatikan dua hal ini. Agama Islam telah sempurna. Berarti butuh tambahan tidak? Tidak. Dan Nabi telah menyampaikan semuanya. Ini harus dihakini. Karena adanya syubhat yang tadi kami sampaikan. Ahlul bid'afiter. Memang agama Islam itu telah sempurna, yakin Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran surat Maidah. Tetapi Nabi itu belum menyampaikan semuanya. Wis kesusumati disit. Ini hurung rampung tugas saya wis mati. Nyatanya apa? Ini loh ajaran yang kami laksanakan ini tidak ada dalam ajaran nabi padahal ini baik ini dari Islam ini kata mereka ini adalah amalan Islam hanya amalan ibadah tapi Nabi belum menyampaikan sehingga kami menyempurnakannya Nabi belum menyampaikan kami menyampaikan kepada umat manusia sehingga mereka mengatakan kami enggak mengada-ada kami tidak meyakini Islam belum sempurna kami tidak Uh, Mengada-ada yang tidak disyariat, kami melakukan yang disyariatkan tetapi belum disampaikan. Pintar tidak mereka? Ya, Untuk harus fahami kalimat ini. Sehingga beliau menegaskan dalam uh, fakr ini, dalam alinea ini, beliau mengatakan maka keadaan agama Islam ini sekarang telah sempurna, jelas gamblang pembahasan tadi di atas. Warasulul Balagh. Dan Rasul telah menyampaikan secara utuh, total semuanya, Kama sabuk al hadis bidalik, sebagaimana telah lalu pembahasan hadis tentang hal itu, hadisnya Aisyah radhiallahinya yang tadi kita baca, atau hadisnya Irbad bin Sabah, Aibat bin Syariah dan yang sebelumnya ayat Al Quran sudah kita sebutkan tadi. Wakamajaa masih boleh sebutkan sekarang hadis yang lain. Sebagaimana juga ada dalam hajatul wadah, hajatul wadah beliau, ketika Rasulullah SAW dihaji yang terakhir Rasul sebelum meninggalnya beliau, beliau mengatakan kepada manusia bahwa yubalehuhum di saat beliau sedang menyampaikan risalah di hadapan umat manusia syaraul Islam, syariat syariat Islam. Wah kamihidan hukum hukumnya, wah kamahu dan hukum hukumnya. Wajibayunul halalawal haram. Nabi menjelaskan bagi mereka yang halal dan yang haram. Muhrmatad dima wal arad. Nabi juga menjelaskan tentang keharaman, merusak kehormatan dan merusak uh, mencucurkan darah manusia hukumnya haram dijelaskan hukum hukum dijelaskan di waktu itu oleh nabi dalam hajjatul wada wa kullu ma amara semua hal yang Allah perintahkan dan semua hal yang Allah larang sudah disampaikan semuanya wa yaqul lahum nabi mengatakan kepada mereka ala hal balagtu qata ila bukankah aku telah menyampaikan kebaikan kalian semuanya bukan jika aku telah menyampaikan kebaikan semuanya fa maka mereka mengatakan nعم iya ya nabi engkau telah menyampaikan semuanya fa Ya, yad ila samaa maka rasulullah mengangkat jarinya ke langit dan mengarahkannya kepada umat alaihim wa yaqul dan nabi mengatakan Allah masyhad Allahumma syad. Ya Allah, persaksikanlah ini. Ya Allah, persaksikanlah ini. Sehingga, kisah dalam hadis ini, kejadian di hari Hajatul Wada, haji terakhirnya Nabi sebelum meninggal, beliau Mengatakan kebaruman manusia ala hal balagh tu, bayakuluna am, bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Mereka mengatakan dia ya Nabi Nuh telah menyampaikan semuanya. Maka Rasul pun kemudian mengangkat jarinya ke langit dan mengatakan Allah Masyad ya Allah persaksikanlah ya Allah persaksikanlah. Sehingga hadit ini menerangkan yang menjadi saksi bagi kita. Bahawa Nabi telah menyampaikan semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Nabi belum menyampaikan semuanya, tentunya akan ada teguran berupa wahyu kepada beliau bahawa masih ada bagian dari amalan ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami sampai sini, Komismin. Nah, lanjutkan sedikit lagi. Faida jana bada dalika sya'irun mina nas. Maka ababila setelah ini bada dalika ababila setelah ini jana ja datang kepada kita. Syak seseorang Minannas dari seorang manusia faahadan she'an kemudian dia mengadakan sesuatu dalam urusan agama oleh ini lam yakin mau juden fi kitabillah walafisunatirosillah yang tidak terdapat dalam kitab Allah juga tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW fi Dan tidak terdapat pula dalam sunannya para khulafah rasyidin. Sehingga ini amr muhdath. Iqtikadan sama saja. Apakah hal yang baru ini berkaitan dalam bab akidah. Atau amalan atau perbuatan. Atau kawalan atau ucapan, Atau manajan atau teknis manhaj. Yang yukhalif manhaj Rasul. Menyelisihi manhajnya Rasul. Dan tata cara ibadahnya beliau. Fakahannahu Yakul maka orang yang mengada-adakan tadi yang tidak ada dalam Islam yang melakukan bid'ah tadi seakan akan dia mengatakan Inna Tinnal Nasusulam Yakmul dia berarti seakan akan mengatakan bahwa agama ini masih kurang belum sempurna wahai raudhuhu Kholu Taala dan ucapan ini dibantah oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-yawma akmatulakum dinakum. Hmm. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian, agama kalian. Sudah ada apa ya? Hmm. Walhamdulillah. Dan InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, halaman ke-10. Antum tulis. Biar jangan lupa, halaman 10 pada kalimat ini. Ya. Para ikhwan kalau seandainya ada rezeki potokopi bu ini ya. Eman-eman. Ya eman-eman. Para lu ni duduk, andu bisa mengambil manfaat dari sisi bahasa Arab, dari sisi mengarokati ya nyicipi kitab gundul lah. Singkriting bunoratu diwaca Apalagi yang gundul ya sesekalilah. Jangan jiping ngaji kuping. Hasilnya tulen, metu kelalen. Hanya ya, sekarang ini kejadian ikhwan kita ditanya oleh saudara. Sudah bisa jawab, tapi tidak punya ilmu. Dasarnya apa? Bingung. Karena apa? Kelemahan ikhwan kita ta'limnya jiping. Ngajinya kuping, tok, rukna, tok. Ya manfaat buat pribadi, tetapi tetangga kanan kiri, handai tolan, teman, keluarga, kakak adik butuh hidayah. Antum ada kesempatan ngomong bingung. Itu terjadi di mana-mana. Karena itu kita tingkatkan sekarang ini belajar itu megang kitab ya, Mas ya. Megang kitab. Ya, nu walaupun Rai sembat ini nyekel bukune lah. Nah, untu inboxina bisa baca wallahu alam. Sebelum so ini yang bisa kita sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf kita tutup dan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.